23 липня 2021 року Перше Голі прибуває на муніципальну автостоянку на 4-й вулиці, що розташована за півкварталу від Фредерік Білдінг, і бере аталон. Шлагбаум піднімається, вона в'їжджає. Зараз 8.35 ранку, майже півгодини до призначеного часу зустрічі з Пенні Далл. Але пані Далл приїхала раніше. Жодного сумніву, це її Волво. З обох боків і ззаду наклеєно великі фотографії дочки. На задньому склі Голі вважає це порушення правил руху. Напис «Ви бачили мою дочку» та «Бонні Рей і зателефонуйте 216 555 2019. Голі легко паркує свій пріус поруч. Вільних місць скільки завгодно. Раніше о дев'ятій стоянка вже була повна, і на в'їзді горіло попередження, вибачте, вільних місць немає. Але то було до пандемії. Зараз велика кількість людей працює з дому, вірячи, що вони все ще мають роботу, або що вони не надто хворі, щоб працювати. На деякий час лікарні спорожніли, але тут з'явився штам Дельта з новим мішком фокусів. Дельта ще не вийшла на пік потужності, але близька до нього. У серпні пацієнтів знову розміщуватимуть у коридорах і буфетах. Оскільки пані Дал ніде не видно, а Голлі приїхала раніше, вона запалює сигарету і обходить Волво, розглядаючи фотографії. Бонні Дал і красивіша, і старша, ніж очікувала Голлі. Двадцять чимось років. Голлі очікувала, що Бонні виявиться молодшою частково тому, що та їздила до бібліотеки Рейнольдс та назад велосипедом. А ще тому, що голос Пенні дал, нагадав Голлі покійну матір. І вона автоматично припустила, що Бонні виглядатиме так само, як сама Голлі у своїй 19 чи 20. Обличчя зосереджене, як у Емілі Дікінсон. волосся схоплене у пучок чи хвіст. Фальшива посмішка. Голлі ненавиділа, коли її фотографували, і досі ненавидить. І одяг підібраний таким чином, щоб не просто приховати фігуру, а змусити її зникнути. Обличчя цієї дівчини відкрите світу, посмішка широка й сяйна, світле волосся коротко підстрижене спереду у вигорілу на сонці бахрому. Фотографії по боках – портрети анфас, але на задній панелі – фотобонні на велосипеді – вона одягнена в білі шорти з віподібними вирізами з боків і топ на бретельках. Жодної строгості костюму. Голі докуріє, нахиляється і давить недопалок об асфальт. Вона торкається по чорнілого кінчика, щоб переконатися, що він холодний, і кидає недопалок у сміттярку за розсувними ворітьми. Видобуває знезаражуючу пігулку, одягає маску і прямує до офісу. Пані Дал чекає у вестибюлі, і навіть маска не може приховати їхню схожість з донькою. Схоже їй під 60. Зачіска майже елегантна, якщо її трохи підправити, але волосся сиве, як щуряче хутро. Перше враження дуже важливе. Голі завжди намагається бути прихильною. Одяг пані Дал чистий, але безладний. Голі далеко не модниця, але вона б ніколи не одягла цю блузку до таких брюк. Загалом складається враження, що це жінка, для якої зовнішність відійшла на другий план. На обов'язковій масці Н-95 яскраво-червоними літерами вказано ім'я її дочки. «Привіт, пані Дал», – вітається вона. «Голі гібні». Голі не любить рукостискань, але охоче простягає лікоть. Пенні Далл зіштовхується з нею своїм. Щиро дякую, що призначили зустріч. Справді дякую. Ходімо нагору. Вестибюль порожній, і їм не потрібно чекати ліфта. Голі натискає кнопку п'ятого поверху. Вона промовляє до Пенні. Минулого року у нас була проблема з цією пекельною штукою, але зараз її вирішено. Третє. Помічників, а скоріше не Роб, Піта чи Барбари Робінсон наразі немає, і на ресепшені мертва тиша. Голі запускає кавоварку. Я принесла з десяток фотографій, Бонні. Всі зроблені протягом останнього року двох. Є ще купа, але на них вона молодша, і це не та дівчина, яку шукатимуть чи не так. Можу надіслати на ваш телефон, якщо ви дасте свою електронну адресу. Вона говорить уривчасто і постійно торкається маски, ніби щоб переконатися, що вона на місці. Дозволите зняти? Я двічі вакцинована і маю негативний тест. Лише вчора ввечері вдома тестувалися. Тут вони обов'язкові. Знімемо їх у мене в офісі і вип'ємо кави. Має бути печиво, якщо Барбара, молода леді, яка іноді нам допомагає, його не з'їла. Дякую. Голі не потрібно довго шукати, щоб довідатися, що печива немає. Барбара не випускає з рук ванільної вафельки. Я, до речі, бачила фотографії Бонні на вашій машині. Вона дуже приваблива. Очі Пенні зморщуються, коли вона посміхається під маскою. «Певно так. Звичайно, я її мати, то що я можу сказати? Не міс Америка, але вона була королевою випускного вечора в середній школі, та й відро крові на неї теж ніхто не вилив». Вона сміється, голос такий різкий, як і слова. Голі сподівається, що вона не впаде в істерику. Після трьох тижнів жінка повинна була б вже опанувати себе, але хто знає. Голі ніколи не втрачала доньки, тому навіть не припускає, як це. Але, напевне, знає, що відчувала, коли лише думала, що може втратити Джерома і Барбару, ніби божеволіла. Голі пише свою електронну адресу на листочку. «Ви заміжня, пані Дал?» Дал вставляє записку всередину чохла телефона. «Якщо ви не почнете називати мене Пенні, я можу закричати». Так, Пенні, спішить виправитися Голлі, значною мірою через те, що думає, що нова клієнтка справді здатна закричати. Розлучена. Ми з Гербертом розірвали партнерство три роки тому. Частково тому, що мали протилежні політичні погляди, бо він беззаперечно підтримував Трампа, але також через купу інших причин. Як Боні почувалася з цього приводу? Впоралася по-дорослому. А чому бі-ні? Вона й була дорослою. Двадцять один рік. Крім того, коли Гербі вперше прийшов додому в бейсболці мага, вона щиро сміялася. Він був... незадоволений. Ось іще один ланцюжок, розірваний за участі балакучого чоловіка у червоній кроватці. Недоля і невипадковість. Тим часом кава готова. «Кави, Пенні, я п'ю чай або мінералку, якщо Піт чи Барбара. Каву, будь ласка, без вершків, лише трохи цукру». «Додайте самостійно». Голі наливає напої у кухлі Файндер-Скіперс, на замовленні яких наполягав Піт. Не підводячи голови, каже. «Давайте відразу визначимося з делікатним питанням, Пенні. Чи може ваш колишній чоловік бути дотичним до зникнення Бонні?» Знову лунає сміх. Радше нервовий, ніж веселий. Він на лясці Приблизно через шість місяців після розлучення знайшов роботу на судноплавному заводі. А тепер у нього ковід. Його кумир не носить масок, тому й герб не став. Ну, ви знаєте, Трамп бачить, Трамп робить. Ви маєте на увазі, чи міг він викрасти свою 24-річну доньку або спокусити її переїхати до нього в Джуно? Відповідь ні. Він запевняє, що йому покращило. Це змушує Голлі подумати про Піта. Але коли ми говоримо по фейстайм, це суцільний кашель і непереборні хрипи. Пенні проказує це з неабияким задоволенням. Четверте. У кабінеті Голлі вони знімають маски. Крісло клієнта не за шість футів, але близько до цього. До того ж, запевняє себе Голлі, ідеальний ворог хорошого. Вона відкриває на айпеді нотатки і набирає. Бонні Райдал, 24 роки, зникла в ніч на 1 липня. Це початок. Для початку розкажіть мені, коли її бачили востаннє. Ви сказали, що це було в мінімаркеті Джетмарт? Так, на проспекті Редбенк. Бонні має квартиру в одному з тих нових кондомініумів Лейквію. Знаєте, де колись були і старі доки? Голлі киває. Нещодавно там збудували кілька кластерів кондомініумів і ще кілька у процесі будівництва. Незабаром взагалі буде неможливо побачити озеро, якщо ви не маєте власного. Джет Март на півдорозі до її дому. Півтори милі від бібліотеки, півтори милі від помешкання. Клерк її знає. Вона була там 1 липня у четвертій хвилині на дев'яту. Регулярно зупиняється біля Джет Март, друкує Голлі. Вона натискає на клавіші на осліп, не зводячи очей з Пенні. «У мене є відео з камери безпеки. Я вам надішлю. А, може, хочете подивитися зараз?» «Невже. Як ви його отримали?» Детектив Джейнс поділилася. «На прохання вашого адвоката?» Пенні виглядає спантеличеною. «У мене немає адвоката. Був, коли ми купували будинок на Апрівер. Але відтоді немає. Я попросила, і вона зі мною поділилася». Молодець, Ізі, думає Голлі. А думаєте мені, потрібен адвокат? Це залежить від вас, але я не думаю, що так вже й потрібен. Давайте подивимося відео. Пенні встає і починає обходити стіл. Ні-ні, просто передайте. Хай минулого вечора вона проходила подвійну вакцинацію і тестування, але Голлі не хоче, щоб жінка дивилася їй через плече і дихала у лице. І це не тільки з-за коронавіруса. До ковіду вона так само не терпіла присутності сторонніх людей у особистому просторі і донині не помінялася. Пенні відкриває відео і простягає телефон Голлі. Просто натисніть «Відтворення». П'яте. Камера безпеки дивиться вниз під великим кутом. зображення далеке від ідеального. Оптику давно ніхто не чистив, якщо взагалі хтось колись це робив. У кадрі так звана пивна печера. Клерк, вихідні двері, сегмент стоянки та шматок проспекту Редбенк. В нижньому лівому куті зазначено час – 20.04. Дата у правому куті 01 – 01.07.21. Ще не стемніло, але, як співає Боб Ділан, темрява наближається. Небо ще достатньо світле, щоб побачити, як Бонні зупиняє велосипед, знімає шолом і струшує вологим від поту волоссям. Останній тиждень червня та перший тиждень липня були дуже спекотними, по суті, пекельними. Вона вішає шолом на сидіння велосипеда, але заходить до магазину з рюкзаком. Вона в темно-коричневих брюках і сородці поло з написом «College Bells» та стилізованим зображенням дзвіниці понад назвою. Звичайно, відео не супроводжується звуком. Голлі дивиться коротеньке кіно із захопленням, яке, на її думку, відчуває будь-хто, споглядаючи людину, котра пішла з чистого, добре освітленого місця кудись у невідоме. Бонні Рей прямує до холодильника біля задньої стіни і бере пляшку газованої води, схожу на колу чи пепсі. По дорозі до каси затримується біля стелажу з закусками. Бере пакунок. Може, хохос, може, йодельс, немає значення, тому що вона кладе його назад, і в уяві Голлі виникає шарлота Гібні, яка промовляє я мушу зберегти свою дівочу фігуру. Біля каси коротко розмовляє з клерком, середнього віку лисуватий латиноамериканець. Певна мова про щось кумедне, обоє сміються. Бонні ставить рюкзак на прилавок, розстібає клапан і кладе всередину пляшку газованої води. Рюкзак досить великий, щоб туди вмістилася пара змінного взуття, у яке вона перевзувається на роботі, плюс телефон і одна-дві книжки. Вона впрягається у рюкзак і говорить клерку ще щось. Він дає її решту і піднімає великий палець. Вона йде. Одягає шолом. Сідає на велосипед. Від'їжджає у невідоме. Коли Голлі піднімає очі і повертає телефон, то бачить, що Пенні Дал плаче. Голлі і самій важко впоратися зі сльозами. Біля килимка для миші коробка серветок. Вона штовхає її до Пенні, не дивлячись в очі, кусає нижню губу і думає про сигарету. Мені шкода. Я розумію, як вам важко». Пенні дивиться на неї поверх букета серветок. «Розумієте? Це майже виклик». Голі зітхає. Ні, мабуть таки ні. І з хвилину вони мовчать. Голі, думаючи не сказати Пенні, що нещодавно вона втратила матір, але це не те саме. Зрештою вона знає, де її мати зараз. Під брудом і дерном на цвинтарі Седар-Рест. А в житті Пенні дал на місці, де раніше була донька, зяє Діра. А де ошолом вашої дочки? Знайшли разом з велосипедом? Пенні відкриває рот. Ні, тільки велосипед. Знаєте, детектив Джейнс не запитувала, та я й ніколи про це не думала. Пенні отримує пас. Ізі Джейнс втрачає кілька балів. Наплічник. Зник, але це очікувано, правда? Ви можете одягнути рюкзак після того, як злазите з велосипеда, а вона й одягла його, коли заходила до магазину. Але навряд чи залишите шолом на голові, чи не так? Голлі не відповідає тому, що це дізнання, а не бесіда. Вона намагається проводити його настільки м'яко, наскільки може. Але дізнання має залишатися дізнанням. Ви спіймали мене, Пенні. Розкажіть про все, що знаєте. Почніть з того, чим Бонні займалася в бібліотеці Рейнолдс і коли й пішла того вечора. Шосте. У бібліотеці Рейнолдс, студентського містечка коледжу мистецтв та наук Беллс, чотири бібліотекарки-асистентки. Влітку бібліотека зачиняється о сьомій. Трапляється, що головний бібліотекар Мэтт Конрой залишається до закриття. Але не того вечора. Маргарет Бреннер, Едіт Брукінгс, Лакіша Стоун і Бонні Дал спровадили останніх відвідувачів о п'ятій. Перш ніж закритися, вони розділилися і швидко проглянули стоси, щоб знайти тих, хто не почув дзвінка про закриття, або вирішив проігнорувати його, поспішаючи дочитати сторінку чи зробити останню помітку. Бонні розповідала матері, що іноді вони знаходили людей, які міцно сплять у читальній залі на стосах паперу, а іноді навіть натрапляли на закохані пари. Вона назвала їх «надзвичайно захоплені». Також перевірили вбиральні на першому та на третьому поверхах. Того вечора всі клієнти пішли вчасно. Затим четверо бібліотекарок трохи побалакали у кімнаті відпочинку, обговорюючи плани на вихідні, а потім вимкнули світло. Лакіша сіла у свій смарт і поїхала. Бонні усідлала велосипед і попрямувала до службової квартири, куди так і не дісталася. Пенні не дуже стривожило, коли наступного ранку телефон Бонні після першого гудка запросив її записати повідомлення. «Я хотіла запитати, чи не хоче вона завітати ввечері в п'ятницю чи суботу, щоб подивитися щось разом на Нетфлікс або у Хулу», – каже Пенні і додає. «Я б зробила попкорн». І все. Нюх на брехню у голі не такий потужний, як у Біла Годжеса, але вона добре розпізнає, коли хтось приховує правду. Пенні червоніє. «Ну, ми посварилися кілька днів тому, трохи погарячкували. Матері та доньки, знаєте, кіно – це привід. Ми обидві любимо дивитися фільми, а зараз непоганий вибір, чи не так?» «Так», – каже Голлі. Я припустила, що вона говорить із кимось іншим, а пізніше перетелефонує. Але Пенні не дочекалася зворотного дзвінка. Вона подзвонила ще раз о десятій, потім об одинадцятій, але з тим самим результатом. Один гудок і пропозиція записати повідомлення. Вона зателефонувала Лакіші Стоун, найкращій подрузі Бонні, щоб запитати, чи донька досі сердита на свою матір. Лакіша відповіла, що того ранку Бонні не вийшла на роботу. Саме тоді Пенні почала хвилюватися. Вона мала ключ від квартири доньки і поїхала туди. Котра це була година? Я хвилювалася і не дивилася на годинник. Думаю, близько полудня. Я не боялася, що вона захворіла на ковід чи щось інше. Вона завжди вживає запобіжних заходів та імунітет в неї хороший, але я постійно тривожилася, чи не сталося з нею якогось нещасного випадку. Ну, чи не посковзнулася в душі, чи щось таке? Голі киває, але згадує відеослужби безпеки. На Бонні Рей не було маски, коли вона заходила до магазину, як і на касирові. Ото тобі і усі запобіжні заходи. Вдома її не було. Все виглядало нормально, тому я поїхала до бібліотеки, тепер вже насправді хвилюючись. Але її не було і там, і вона не телефонувала на роботу. Я викликала поліцію і спробувала подати заяву про зникнення, але чоловік, з яким я розмовляла, після 20-хвилинного очікування на лінії, повідомив, що має минути принаймні 48 годин, якщо зникли неповнолітній, або ж 72, якщо повнолітній. Я розповіла, що вона не відповідає на дзвінки, телефон наче вимкнено, але тому чоловікові, здається, було нецікаво. Я попросила покликати детектива, і він відповів, що всі детективи зайняті. О шостій того вечора, повернувшись додому, Пенні зателефонувала Лакіші подрузі Боні. Якийсь чоловік доправив до бібліотеки у кузові пікапа синьо білий десятишвидкісний Бомонт Сіті. На сидіння Боні колись приліпила наклейку з написом Я люблю бібліотеку Рейнолдс. Той чоловік, Марвін Браун, хотів знати, чи належить велосипед комусь із працівників або постійних абонентів бібліотеки. Якщо ні, то він доправить байк до поліцейської дільниці через записку, яку він знайшов на сидінні. «Записка, де було написано «З мене досить», – киває Голлі. «Так», – очі Пенні знову наповнюються слізьми. «Ваша донька не була схильною до самогубства?» Боже ні! Пенні відсахується, ніби отримала ляпаса, по щоці тече сльоза. Господи, ні! про те саме запитувала детектив Джейнс. Продовжуйте. Кожному співробітникові був знайомий той велосипед. Мет Конрой, головний бібліотекар, викликав поліцію. Лакіша зателефонувала пенні. Мене наче по голові вдарили, додає Пенні. Перед очима промайнули всі до одного фільми про маніяків з тих, які я коли-небудь бачила. А де містер Браун знайшов велосипед? Менш ніж за три квартали від Джетмарт, якщо їхати по Редбенку. Навпроти парку, де виставлена на продаж автомайстерня. Містер Браун має ремонтну майстерню на іншому кінці міста, і я припускаю, що він зацікавлений у новому переміщенні. Він зустрічався там з ріелтором. Разом вони і знайшли велосипед. Пенні ковтає. Їм обом не сподобалася записка на сидінні. Ви розмовляли з містером Брауном? Ні, детектив Джейнс розмовляла. Вона йому телефонувала. Особисто не спілкувалися. Друкує голі, не зводячи очей з Пенні, яка витирає новий потік сліз. Здається, Марвін Браун буде першим контактом у справі. Містер Браун і Ріелтор обговорили, що робити з велосипедом, і містер Браун запропонував відвезти його до бібліотеки на своєму пікапі, і після того, як вони оглянули місце, я маю на увазі ремонтну майстерню, він так і зробив. Хто з'явився на місці зустрічі першим? Браун чи агент з нерухомості? Не знаю, хіба це важливо? Можливо, і ні, але Голлі має намір це з'ясувати». Бо іноді вбивці виявляють тіла своїх жертв так само, як палії викликають пожежників. Це їх збуджує. «Щось змінилося з того часу?» «Нічого», – відказує Пенні. Вона витирає очі. «Голосова пошта переповнена, але іноді я все одно телефоную. Почути її голос, знаєте?» Голі ружить очі». Піт каже, що з часом вона звикне до розповідей клієнтів про горе і що на серці наростуть мозолі, але цього поки що не сталося. Голі сподівається, що ніколи й не станеться. Можливо, у Піта Ізі Джейнс і є якісь мозолі, але в Біла їх не було. Він завжди переймався горем інших, нічого не міг із собою вдіяти. А як щодо лікарень перевіряли? Пенні сміється невеселим сміхом. Я запитала поліцейського, який відповів на телефонний дзвінок, того, який сказав, що всі детективи зайняті, чи це його справа, а чи моя. Він відповів, що моя. Мовляв, ваша дочка втекла, ви й телефонуйте. Чітко дав зрозуміти, що вважає Бонні втікачкою. Я подзвонила у лікарню милосердя, подзвонила у Сен-Джо, у Кінер. Здогадайтеся, що вони відповіли. Голів впевнена, що здогадалася, але дозволяє Пенні продовжити. Вони сказали, що не знають. Якщо це не некомпетентність, то що? Голі не підкреслює очевидний факт, котрий не враховує сфокусована на зникненні доньки й жінка. Лікарні тут і на всьому середньому заході переповнені. Персонал зайнятий лише пацієнтами з ковідом. Не тільки лікарі з медсестрами, а загалом всі. На першій сторінці вчорашньої газети опубліковане зображення двірника в масці, який везе пацієнта до реанімації лікарні Милосердя. Якби не комп'ютеризовані системи обліку, міські лікарні могли б навіть не знати, скільки пацієнтів перебувають на лікуванні. Інформацію просто не встигають обробляти. Коли все скінчиться, думає Голі, ніхто й не віритиме, що це відбувалося насправді. А якщо й повірить, то не розумітиме, як взагалі могло статися. «Відтоді детектив Джейнс сконтактувала з вами?» «Двічі, протягом трьох тижнів», – відказує Пенні. У голосі звучить докора, і Голлі погоджується, що вона має право докоряти. Одного разу вона завітала до мене додому не десять хвилин, іншого разу подзвонила. У неї є фотографія Бонні, і вона пообіцяла, що розмістить її в НАМУС, загальнонаціональній базі даних зниклих безвісти, а також у NCMEC – це національний центр у справах зниклих і експлуатованих дітей. Киває голі, вважаючи, що Ізі прийняла вірне рішення, хоча Бонні Рейдал вже давно не дитина. Копи часто відправляють заявки до NCMEC, коли зникає молода жінка. Молодих дівчат, безумовно, викрадають найчастіше, і зазвичай вони найчастіше тікають з дому. Але, – думає вона, – якщо 24-річна жінка вирішила підняти ставки та почати все спочатку деінде, то чи можна вважати її втікачкою? Пенні, здригаючись, видихає. Ніякої допомоги від поліції. Нуль. Джейнс каже, що Бонні, можливо, викрали, але записка говорить, що вона просто пішла. Тільки навіщо? Чому? Вона має хорошу роботу, вона у черзі на підвищення, вона має хорошу подругу Лакішу, і нарешті вона позбулася того лузера». «Ім'я лузера?» «Том Гіггінс», – пенелопа морщить ніс. Він працював у взуттєвому магазині торгового центру, що в аеропорті. Під час першої хвилі ковіду торговий центр закрився. Він зробив спробу перебратися до Бонні, щоб заощадити на оренді, але вона йому відмовила. Вони сильно посварилися з цього приводу. Бонні сказали йому, що їхні відносини припинено. Він засміявся і відповів, що вона не може його звільнити, бо звільняється сам. Такий собі оригінал, знаєте. Напевно, він про себе так і думав. Як ви вважаєте, він має якесь відношення до зникнення Бонні? Ні, вона склала руки на грудях, ніби даючи зрозуміти, що на цьому розмову закінчено. Голі терпляче чекає. Техніка, якої її навчив Білл Годжес. І Пенні нарешті порушує тишу. Без відеоінструкції цей чоловік навряд чи і висякається. Він дуже незрілий. Я ніколи не розуміла, що такого Бонні в ньому знайшла, а вона так і не пояснила. Голі, прихильниці серіалу «Холостяк у раю», добре уявляє собі, що саме Бонні могла в ньому знайти. Вона не хоче і не повинна ділитися одкровенням. Тоді Пенні промовляється за неї. Мабуть, він приголомшливий у ліжку, справжній чоловік на годину. «Маєте його адресу?» Пенні гортає контакти в телефоні. «Проспект Істленд, 2395. Хоча я не знаю, чи він іще там». Голі записує. «Маєте фото в записки?» Пенні відказує, що так. Лакіша Стоун сфотографувала її, коли Марвін Браун доправив велосипед. Голі вивчає фото, і їй не подобається те, що вона бачить. Друковані літери, великі, акуратно виведені. З мене досить. Це почерк вашої дочки? Пенні зітхає, що свідчить про те, що вона близька до нервового зриву. Можливо, але я не впевнена. Моя донька не пише від руки. Зараз ніхто з молодих не пише, за винятком випадків, коли треба черкнути підпис, який ледь можна прочитати самі каракулі. Зазвичай вона не пише великими літерами, але якби бажала, ну, не знаю, наголосити... А так, саме так, тоді й могла б. Вона має рацію, думає Голлі, але чи не простіше просто надрукувати записку великими літерами, може, навіть із знаком оклику, чи двома? Ні, Голлі не готова робити висновки щодо записки, бо не могла її написати, але так само могла і не писати. «Будь ласка, перейшліть фотозаписки разом із фотографіями вашої дочки. А ви, Пенні, де ви мешкаєте?» «Сьоркл 883, Реннер, Апрівер». Голі додає адресу до нотаток і ще. «П» і «Б» посперечалися. «П» стверджує, що вони погарячкували. «Чим заробляєте на життя?» Я головний спеціаліст по кредитах у відділенні Норбанк на в'їзді до аеропорту. Принаймні була і, сподіваюся, колись знову буду. Норбанк тимчасово закрив три свої магазини. Ми називаємо кредитні відділення магазинами. І один із них мій. Не працюєте з дому? Ні, але все ще отримую платню. Єдиний промінець сонця в усьому цьому... цьому безладі. Я згадала, що маю виписати вам чек. Вона відкриває сумку і починає в ній ритися. «Не хочете запитати про щось іще?» «Запитаю, але пізніше. Наразі я маю достатньо, щоб почати». «Коли від вас чекати дзвінка?» Пенні виписуючи чек швидко та якісно, не зупиняючись на жодному з полів, і не друкованими літерами, а дрібним, рухливим, суворо контрольованим почерком. «Дайте мені 24 години, щоб почати». Якщо ви дізнаєтеся про щось, чим варто поділитися раніше, то телефонуйте у будь-який час дня чи ночі. І ще одне. Зазвичай Голлі уникає особистих питань, особливо якщо це може призвести до конфронтації. Але цього ранку не вагається. Вона вчепилася у факт, наче у вузол, який прагне розв'язати. «Розкажіть мені про суперечку. Ну, коли ви погарячкували». Пенні знову складає руки на грудях, цього разу щільніше. Голі знайома з захисною мовою тіла з багатого власного досвіду. Це була дрібниця, буря у склянці. Голі чекає. Час від часу ми сперечаємося, звична справа. Які мати і донька цього не роблять? Голі чекає. Ну... Нарешті зважується пені, Та суперечка, можливо, була трохи серйознішою. Виходячи, Бонні грюкнула дверима. Вона добродушна дівчина, і це не в її характері. У нас траплялися гарячі дискусії про Тома, але вона ніколи не грюкала дверима. Я її облаяла. Назвала пертим стервом. Господи, як би я хотіла забрати ці слова назад. Просто сказати, Бон, давай забудемо про це. Але ніколи не знаєш, чи не так. Про що ви сперечалися? Норбанк пропонував чудову позицію. Облік та інвентаризація, сортування, головний офіс, гарантована робота з дому, чудове місце, якщо подивитися, що відбувається навколо. Я намагалася переконати Бонні подати заявку на це місце, бо вона дружить із цифрами та вміє працювати з людьми, але вона відмовилася. Я розповіла їй про значну різницю у платні. Марно. Вона може бути впертою. Хто б говорив, думає Голлі, згадуючи сварки, які вона мала з власною матір'ю, особливо на початку роботи на Біла Годжеса. Після того, як вони з Білом ледь не вбили переслідуваного одержимого лікаря Брейді Гарцфілда, я сказав їй, що якби вона працювала в банку, то могла б купити пристойний одяг на зміну і перестати одягатися як хіпі, Вона посміялася з мене. Тоді я назвала її стервом. «Будь-які інші аргументи? Болючі місця?» «Ні, жодного». Голлі розуміє, що Пенні збрехала. І бреше не лише приватному детективові, якого щойно найняла. Голлі робить ще одну нотатку, потім встає і одягає маску. «З чого ви маєте намір почати?» «Подзвоню Ізі Джейнс. Думаю, вона зі мною поговорить. Ми з нею маємо повернутися на багато років назад». Але раніше за Брауна з бікапом, вона поговорить з Лакішою Стоун. Бо якщо Лакіша та Бонні найкращі, найближчі подруги, то вона точно в курсі відносин матері та дочки. Суперечка там чи ні, Голлі не хоче починати з ототожнення власної матері з матір'ю Бонні. «Ти не той випадок», – якось сказав їй Білл. «Ніколи не вважай себе такою. Це не допомагає і зазвичай лише погіршує ситуацію».